але марно, хоча ще вчора Патрік Лоу різав ним цинят. Тазімиш Потоцький запропонував інше зняти підпору і спробувати пробити нею лід біля дверей, бо з іншого боку ми так чи так не могли вилізти. Кругом зіймалася суцільна крижана стіна, адже ми поставили намет у промитій водою шахті. Досі сніги обминали її, не мавши на чим затриматись. А тепер у шахті стояв намет. Кілька джентльменів спробували витягти підпору, але сніг над нами почав репіти і здавлювати намет. Вони злякалися і ледве-ледве поставили підпору на старе місце. Нас охопив жах. Над нами були тони снігу, який міг за хвилину зробити з нас дванадцять мокрих плям. Ми позалазили до мішків і премішкли. Бо коли лежиш, брак повітря відчувається не так гостро. Та це теж не триватиме до безкінця. Я знаю, настане час, коли ми почнемо роздирати на собі одіж, а очі вилазатимуть з орбіт. Смерть від голоду або морозу набагато легше. Тоді людина поступово поринає в забуття. Про це розповідав батько, якому довелося вдвічі замерзати на своєму віку. Я вже перестала боятися голодної й холодної смерті, а цієї боюсь. Невже це мої останні записи? Боже мій. Четверте грудня. Що зі мною було, не пам'ятаю. Напевно, знепритомніла і пролежала без пам'яті кілька годин, бо світні стрілки показували пів на восьму. Я тільки не знала одного – вечір це чи рано. Відчуття задухи майже пройшло, хоча серце билося прискорено і нерівномірно. Біля дверей хтось тихенько скавулів. Я подумала про африканця Лорда та Наріту, чомусь саме про них. Потім підвелася і побачила сіру пляму, яку досі заступав мені чий смішок. Двері світились, і звідти струмував свіжий вітерець. І тоді я розгледіла нашу білу суку. Вона сиділа віддалік дверей, дивилася на мене і тоненько жалібно скавуліла. А поряд лежали затоптані перемерзлі шкурки її цуценят. Почувся лагідний голос пата. Не вилазьте з мішка, місіс Уілсон, бо вона може злякатись і втекти. Я тільки тепер збагнула, що всі опритомніли і давно не сплять. Поза мене скрадалися естрада потоцький, дюйм за дюймом наближаючись до дверей, щоб загородити сутці можливий шлях до відступу. Та вона, навіть не збагнувши людської підступності, жалібно скавуліла і шукала в них співчуття. Ця тварина врятувала нас від жахливої смерті, проривши нору в злежаному снігу. А тепер мусила врятувати нас у друге. Я сиділа і не вірила сама собі. Коли естрадай Потоцький затулили унтами про духвину дверей, Пат підійшов і взяв суку на мотузку. Тоді почувся зляканий крик на ріти сан. Макмілен спитав у Хоцудая, чого той кричить. Японці перемовилися між собою, і Хоцудай сказав, «Місок містера Тура порозній». Це сталося не тепер. Тур наклав на себе руки позавчора, коли ми поснули після тих клятих цуценят. У розпірці його мішка лежала записка. «Я вирішив піти з життя. Це для мене єдиноможливий пристойний вихід. Не можу далі бути гирою на ваших ногах. Дай вам, Боже, врятуватися». Ви до останнього боролися за моє життя. Але цей континент виявився сильнішим і підступнішим, ніж нам думалося колись. Не намагайтесь мене розшукувати. Вам це однаково не пощастить, бо я все докладно обдумав. Ідіть уперед, якщо зможете. Без мене буде легше йти. І нікому не дорікайте моєю смертю. Просто я відшкодовую один неоплатний борг. Біблію по можливості перейшліть моєй матері, то її річ». Вона повірить, що іншого виходу я не мав.